І сироту. Яка різниця? Повар, водій, сирота. Ти ж знаєш, який це інтриган і падлюка. Як же ти міг погодитися на його призначення? Москва. Все Москва. А він знайшов там якісь ходи, підліз до самого генерального. Ми тут усі без силі. Ти ж колись розхвалював, яка Україна суверенна. Ну, в Конституції справді записано, але хто ж на це зважає? У нас колись Грушецький очолював президію Верховної Ради. Чути про Грушецького? Ну, не має значення. Так він ляпав, де треба і не треба. Суверенна держава, суверенна держава. Набери так, що Суслав не стерпів, сказав Щербицькому, приберіть отого суверенного дурня, бо леоні де ліч чути вже його не може. А ти хочеш, щоб ми тут виказували характер, коли нам хоче про того ж сироту. Він там завтра якусь нараду проводить. Хоче розпинати Трохименка. Ти чув про це? Не чув. Хоче чув, не скажеш. Не можете простити Трохименкові без відвалки. Скажи самотузі, що провів мене на ту нараду. Скажеш? Вважаю, домовилась. А щодо сироти? На що він тобі? Головне те, що ти мій брат». Треба, щоб взаємно. Тобто, щоб я був твоїм братом, а ти братом моїм. Родова діалектика? Та ні, мабуть, метафізика. Столики в залі, де сирота проводив засідання, були поставлені зигзагом. Так що всі присутні сиділи боком один до одного і вільно могли б спілкуватися не тільки з допомогою слів, а й жестами. У пів ока усі бачитимуть жестикуляцію навіть тих, хто сидить позаду. Чиновницький винахід для всіх категорій громадян, включаючи глухонімих. Ми з Дрохименком розташувалися посередині залу, зайнявши два сусідні столики. Сирота з'явився з ботайних дверей за столом президії в супроводі двох підскакувачів. Поважно наблизився до керівного крісла, обів поглядом зал. Не штрикнувся очима на мене, мерші ляпнувся на місце головуючого. Я не бачив його 30 років. І бачу по телевізору, але за цей час нічого в сироті не змінилося. Та сама інтриганська фізіономія, те саме пошморгування носиком, те саме шародіння словами. Мабуть, і ширінька в нього була так само пом'ята, як в студентські часи. Високоповажне зібрання про шародів сирота. Події... Значення справді глобального вимагають нашої змобілізованості, коли ми не можемо відсиджуватися в глухій обороні, а повинні завжди бути готові до того, щоб дати належну відсіч, Покіль, ворог. Далі можна було не слухати, та його ніхто й не слухав. Чиновний люд знав своє. Як наші завтра зіграють, чулися збоку. А з ким вони? Та з Партаком же. Відстаєш от життя, коли на рибку чувся інший голос, коли в відпустку, а як з На трибуні вже стирчав так званий відомий вчений, як назвав його сирота, і безвиразно бурмотів. Після Чорнобильської аварії на поверхню випала деяка кількість радіонуклідів, зокрема ізотопи, цезію, плутонію і стронцію. Грунт і, відповідно, рослинність у таких місцях забруднені, відповідно, м'ясо і молоко, мабуть, злаки теж. Який же вихід? Московські вчені, зокрема академік Ільїн, дають рекомендації ретельно переурювати всі ці землі. При перевертанні пласта забруднені поверхневі шари опиняються внизу. Тому врожай буде в десятеро частішим, виникає потреба глибокого переворювання всіх площ, зокрема ґрунтів, а також пасовиск і сінних угідь. Питання ускладнюється тим, що в республіці останнім часом значно зменшилася кількість потрібної тепер землеобробної техніки, дався взнаки безплужний обробіток землі, з такою настирливістю, насаджуваний товаришем Трохименком. А ось ми сьогодні і спитаємо, товариша Трохименка, подав голос сирота. Спитаємо його, про що він думав.